Kami berikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak di 8590, ya, 8594785. Baik peninggal dan pecinta Radikal Madya Jakarta, surah ini, surah al-Talaq ini, di hari yang lalu sudah disampaikan bahwa sebab muncul surat. surat ini adalah yang pertama saat datanglah Rasulullah menceraikan antara istrinya, ini. Dalam riwayat dikemukakan bahawa Rasulullah s.a.w. mentarik istrinya yaitu hapsah. Ia pun pulang kepada keluarganya, turunlah ayat ini, surat at-tolak ayat 1. Turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. yaitu yang memerintahkan kepada Rasulullah agar memberi nafkah kepada hapsah sampai habis masa idah. Jadi kalau dicerai, ditalak itu, mas, eh, sang suami berkewajiban masih memberikan nafkahnya sampai habis masa idah. Ini. Kecuali kalau nanti mau kembali nah, dan dikatakan oleh Jibril Agar Rasulullah rujuk kembali karena hapsah termasuk wanita ahli saum dan bangun malam. Ini. Kemudian diriwayatkan pula uh, Abdullah bin Umar putra dari Sayyidina Umar ya. Nah, ini mentalak istrinya dalam keadaan head kemudian Rasulullah suruh kembali. Ya. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik. Atau lepaskan mereka dengan baik. Itu at-tolak ayat 2 sampai 3. Jadi kalau ayat 1 hanya hitapnya kepada Rasulullah. Saat peristiwa terjadinya uh, Rasulullah mentah istrinya, menceraikan istrinya itu hapsah. Kemudian asbabun bunujul yang lain diriwayatkan. Uh, Bahawa surah al-tolak ayat ketiga. Kalau tadi ayat 1 untuk Rasulullah. Ya. Ini ayat yang ketiga turun berkenaan dengan seorang suku Asia yang fakir. Tapi cekatan dan banyak anak. Ia menghadap Rasulullah s.a.w. meminta bantuan beliau tentang anaknya yang ditawan musuh. Dan tentang penderitaan hidupnya. kerana anaknya banyak itu tadi. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tiada lama kemudian datanglah anaknya yang ditawan itu. Membawa seekor kambing. Hasil rampasan dari musuh sewaktu ia melarikan diri. Hal ini segala dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, makanlah kambing itu. Ayat ini surah al-tolak ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Allah memberi rezeki kepada umatnya tanpa disangka-sangka. Min hai sulayah tasib. Ya, dan akan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat ketiga. Wa yarzukhu min hai sulayah tasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahu wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'a Allahu likulli syai'in qadara. Dan Allah memberi memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya ini di garis bawah. Di garis bawah ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah maha melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, keterangan di sini ada juga dalam Asbabun-Nuzul surat ini. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Auf bin Malik ash-Jai ini menghadap Rasulullah dan berkata, "Anakku tengah ditawan musuh." Dan ibunya sangat gelisah. Apa yang akan Tuhan perintahkan kepadaku Rasulullah? Rasulullah bersabda. Aku perintahkan kepadamu agar engkau dan istrimu membanyak ucapan. La hawla wa la quwata illa billah. Ini. Tak ada daya. Da'aya upaya. Kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya berkata. Alangkah baiknya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu. Kedua suami istri ini pun. Membanyakkan bacaan tersebut. Alhasil. Pada waktu musuh sedang lalai, anaknya yang ditawan itu membawa pulang kambing musuhnya ke rumah bapaknya. Ini ayat yang ketiga turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menjanjikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Kemudian ayat yang keempat. Walai ya isna minal muhidi min nisaikum inirtabtum pa'id datuhunna salah satu ashhur. Wallahi lam yahyudun wa ulatul ahmal ajalahunna ayyubna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wallai ya'sna minal dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause ya ini di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya maka idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjanjikan baginya kemudahan dalam urusan ini. Dalam satu ayat-ayat dikemukakan ketika turun ayat tentang idah wanita di dalam surah Al-Baqarah. Nah ini ada hubungannya ya, tolong ibu dicatat surah Al-Baqarah ayat 22. 226 hingga 237 ya, Surah kedua Surah Al-Baqarah Nah, Para sahabat berkata Masih ada masalah iddah wanita Yang belum disebut di dalam Al-Quran Yaitu iddahnya wanita muda Yang belum haid Bagaimana kalau wanitanya belum haid so, Tadi kan ada wanita yang yang sudah enggak haid lagi Nih, Yang sudah tua sudah disebut ya. Tidak haid lagi Dan yang hamil Maka turunlah ayat ini Surah Al-Tolak ayat 4 Jadi ada korelasi, ada hubungan antara Surah Al-Baqarah ayat 226 ya, hingga, hingga ayat 237. lu panjang sekali ya. 226 hingga ayat 237. Nah ini. Kemudian ditelanjutkan dengan surah Al-Tolak surah ke-65 ayat ke-4. Yang menegaskan bahawa masa idah bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haidnya itu ialah 3 bulan. Sedangkan idah wanita yang hamil ialah hingga melahirkan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ada sahabat Khalid Ibn Amr Ini bertanya kepada Nabi SAW tentang Idahnya wanita yang sudah tidak haid lagi Maka turunlah ayat ini Sudah atolak at ayat 4 ini Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut Lengkaplah tentang haid itu ya Tentang tolak Silakan dilihat di Suratul Al-Baqarah ya. Itu ada berkenaan dengan, haid, dengan Talak ya dengan ini masa idah berapa lamanya itu ada di surah Al Baqarah dari mulai 226 ya 226 surah Al Baqarah itu untuk uh, referensi bahan kalau nanti ada yang nanya kan tahu itu 226 ini ya Wa in azamut Talaqo fa inna sami'un alim Walmuttallah katu yatarobas tabie anfusihina salah satu kuru ni kepada orang-orang yang mengilah istrinya ini ya mengilah apa apa yang dimaksud dengan mengilah adalah bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak, di, tidak di, diadakan hubungan badan dan tidak boleh diceraikan jadi digantung dengan turunnya ayat ini, maka setelah empat bulan, suami harus memilih antara bersatu kembali, bercampur dengan istrinya kembali, atau membayar kafarat sumpah, atau menceraikannya. Ini. Diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 227-nya, Dan jika mereka berazam, niat bertetapan hati dengan Tolak atau ingin menceraikan istrinya Maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Di ayat 228 nya nih At-tolakumarratan Tolak itu dua Dua kali ya Sudah dua kali nah, Tidak bisa lagi nanti Itu ya Ayat ke 229 At-tolakumarratan faimsaku ma'rufin al-tasih bi'ihsan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali ini, ya. Itu Tiga kali sucian. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Masa idah. Jadi idah itu untuk membuktikan bahawa ada ada janin tidak di dalam perut, di dalam rahim sang istri. Nah ini. Atau masa idah itu masa penantian juga Apakah siang suami istri ini ingin kembali Atau ingin berpisah gitu kan? ini, Jadi ada saat-saat khiar memilih ya. Tetapi kalau sudah talak tiga Nah lain tidak boleh lagi kembali Harus ada muhalil Harus ada uh, suami lain ini Harus nikah dulu dengan laki-laki lain Setelah cerai, setelah talak Baru bisa kembali Dengan istri, dengan suami yang pertama Nah ini jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini, ya, Masya Allah, e, lengkap sekali tunturan Al-Quran ini. Hal ini disebabkan kerana suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ada hubungannya dengan surah An-Nisa dilihat ayat ke-34. Itu ya. Nih. At-tolakumaratan. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Kalau sudah talak tiga tidak bisa rujuk, tidak bisa kembali. Kalaupun kembali setelah sang istri nikah dengan laki-laki lain. Itu pun kalau sudah dicerai gitu kan. Nih. Tolak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu... Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan yang yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa keduanya suami istri ini tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Hulu nanti ini ya. Ini uh, perceraian yang ditebus. Gitu. Ayat ini yang menjadi dasar hukum hulu ya. Dan penerimaan iwat. Hulu yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwat. Boleh kamu minta cerai. Nah gitu kan. Tebus talaknya nah ini hulu ya. Hulu. Gitu. Ini Ya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya Itulah hukum-hukum Allah Maka janganlah kamu melanggarnya Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Mereka itulah orang-orang yang zalim Kemudian jika suami menalak istrinya Sesudah talak yang kedua Maka perempuan itu tidak halal Nah ini nih, di garis bawah Jadi banyak yang bertanya Pak Ari bagaimana tentang talak Ternyata, Maka perempuan itu tidak halal Jadi kalau sudah talak tiga sudah tidak boleh kembali lagi Kecuali dari muhalil Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya Hingga dia kawin dengan suami yang lain dia nikah dengan suami yang lain Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya Maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan istri ini Untuk nikah kembali Jika keduanya berpendapat Akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Jadi intinya itu Dengan pernikahan ini bisa menjalankan hukum Allah? Enggak Bisa menjadi manfaat atau maldorat Kan ada Rumah tangga yang baiti janeti, rumahku surga ku, ya, eh, kehidupan sejahtera Ada juga yang dalam rumah tangga itu pertengkaran terus. Ya, per, nah ini pertengkaran suaminya muda kau, aku talak engkau. Nah ini hati-hati, karena talak itu main-main, serius sama saja jatuh. Ini itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Ayat 223 ya Yaitu As-Sunnah Al-Hikmah Allah membeli pelajaran kepadamu Dengan apa yang diturunkannya itu Dan bertakwalah kepada Allah Nah ini Tentang tentang apa yang harus dijalani Di ayat ke-231 Apabila kamu mentalak istri-istrimu Lalu mereka mendekati Akhir idahnya ya, Maka rujuklah mereka Dengan cara yang ma'ruf Atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula Janganlah kamu rujuk rujuk atau kembali kepada mereka untuk memberi kemudaratan, untuk mempermainkan jangan. Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Ini, jadi maksud adalah umpamanya memaksa mereka meminta cerai dengan jalan hulu atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. Tak boleh. Kalau mau di, kembali kembali dengan baik untuk mendalarkan hukum Allah. Kalau ingin dipisah, jadi pisah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zulim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya dan bertawakkallah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat 232nya suratul baqarah apabila kamu mentarak istri istrimu lalu habis idahnya maka janganlah kamu ini untuk para wali nih walinya ya janganlah para wali itu menghalangi mereka untuk nikah lagi dengan kembali ya untuk dengan bekal dengan bekal suaminya jadi tidak boleh menghalang-halangi kalau memang mereka ingin kembali kawin lagi dengan bekal suami atau dengan laki-laki yang lain apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui kemudian di ayat 233-nya para ibu hendaklah menyusukan ini uh, tentang persusuan ya ini jadi Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun. Ini ada yang bertanya berapa sih kalau anak harus disusui ibunya? Nah ini dua tahun. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Ini dan waris wariskan pula berkewajiban demikian. Ini ini tentang uh, bagaimana menyusui ya seorang ibu. Dicatat catat aja. Jadi surah Al-Baqarah dari ayat 226 ini tentang talak ya hingga 232. Itu baik. Nanti kami berikan kesempatan untuk ibu bertadarus surah Al-tolak. Iya jadi. Uh, sedikit kita akan memahami oh itu isinya, kan selama ini kadang-kadang kita enggak begitu paham, terutama sang suami hati-hati untuk tidak menjatuhkan talak, baik, bung sedikit kita coba dulu, masih ngeborong apa tidak ya oh masih ya lumayan baik di 85 kami berikan kesempatan tentang atalak, tidak banyak yang tahu orang bermain-main dengan talak, enggak boleh Karena itu pernikahan. Coba bayangkan, kalau sang suami sudah mentalak istrinya talak tiga atau talak dua, kemudian dia nggak nggak rujuk, nggak balik lagi. Berarti persinahan yang ada kan? Ini. Jadi bukan halal, jadi malah haram. Hati-hati ini. Baik, kami berikan kesempatan di 85, 90, 47, surah optolak. Ini tadi ada hubungannya dengan surah al-baqarah juga ayat 226 hingga 232 ya. Di garis bawah ini Ibu Jawedah yang rajin nulis Rajin tet. Mana mungkin saya mau udah sepul Nggak akan talak lagi, nggak akan cerai Nanti kan kalau ada cucunya bertanya Atau ada saudaranya bertanya tentang talak Kita tahu, karena ternyata tidak semua tahu Isinya Al-Quran kan Nah ini kita belajar, membaca Dan memahami Al-Quran Baik di 85-94-785 Surah Opolak Untuk kelas C ya Itu yang kelas B nya kan besok eh, Jadi sehari C Sehari B, surah al Talaq ini masih kita surah ke-65 ya. Surah ke-65, ayat yang pertama kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak. Setelah itu kan surah At tahrim nih. Kata Burati kok nganyusun? disusun ya dari mulai kemarin kan sebelumnya At tagobun Al-Munafikun, At tagobun kemudian al Talaq. Nah, kemudian nanti At tahrim Baik sudah ada masuk kita coba di 85 Assalamualaikum Assalamualaikum sudah masuk Ya silakan. Oh, baru masuk ya jadi dengernya di radio ya di, kalau digagang telepon nggak tahu ini buku sikit lagi ditutup lagi aja nggak ngerti belum paham jadi silakan dengernya di pesawat radionya تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك Allahu Akbar. Itu ayat at-tahrim untuk besoknya ya. Sekarang at-palak masih. Ya, kami berikan kesempatan. Ya ayuhan nabi yu ida nisa atau munisa Ya, ada ada yang masuk namanya Kami berikan kesempatan. Ya, di 8594785. Untuk referen untuk bahan-bahan uh, bacaan, bisa dilihat tentang palak ini di Pikhusulah ya. Fikhu Sunnah Syed Sabik Jirid ke-8 Itu di sana lengkap Talak yang jatuh, talak yang enggak Talak main-main, siapa yang Bertalak, bagaimana idah, bagaimana rujuk Ada di sana ya Di Fikhu Sunnah Jirid 8 Atau di Fikhi Islam juga ada Di halaman 478 Baik, kami berikan kesempatan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu, Sudah al talak ya Dari ayat pertama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إِلاَّ أَنَّ الْقَتْوَ مُنِزَعَ فَقَلِيقُهُنَّ لِأَجْدَتِهِنَّ وَأَخْسُرْ عِدَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ lah Tuhan dijohun, namim buyuh tihin, nawalah yahru jana illa ayatina bifaxshatim mubayina, wa tilqa hududu wah, wa maiyatad hududu wah, ifaqad zulma nafsa. Fonkon, makann jangan boh. Kalau boh kan sedih. Zha o, ya garah pusing kita. Leta dari la, la allohayyuh disubah dzalika amroh, faizah balaghna ajalahun nafaamsi kuhun nabi au fariquhun nabi wa ashidud zawaadlim. من هو من يقيم الشهادة لله ذلك يعذ بهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله من يات صبر ي صبر ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بليغ امره قد جعل الله لكل شيء قدير ولا يئس من المرحم المرحوم Iya is naminal mahyubim nisaikum inil tabtum fa'iddatuhunna thalatsatu asyhur disambung di situ sampai ke bawah taid diulang tadi dari, dari taid ya boleh fa'iddatuhunna thalatsatu asyhuri walla illam yahidh Wu la tu al ahmali aja lahun ayabahna hamlahun, wa mai yattaqillah yaj'alahu min amrihi usro. Zalika amru wahi azalahu ilai kum, wa mai A'atihi wa yuzim. Diulang dari mana? Dari wa may. Wa mayat taqillah. kurang nyambar. Wa mayat. Jitu ya. kayak Ustaz Lele itu di mana? Di Priok tu. Wa mayat taqillah. Wa mayat taqillah, wa yuzim lahuhu ajroh. Terima kasih. Qadaka Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali Ustaz Leli ya di, Dan yang terdahulu lagunya bagus. Ini ayat keempat dan perempuan-perempuan yang sudah sudah tidak lagi haid menopause ini di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya maka idah mereka itu adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak hid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itulah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagimu kemudahan dalam urusan. Tuh ya, ini. Wa mayyatakilah ya Jalla Hu min amrihi Yusro. Itu ya. Zalikah amrullahi anzalahu ilaikom, wamayyattaqillahyukafir anhu syiatihi wa yozimlahu ajro. Itulah perintah Allah yang diturunkanNya kepada kamu. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan kesalahannya ini. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan kesalahannya. Dan akan melipat gandakan pahala baginya. Allah Robbinya. Kita kadang-kadang kan baca baca aja nggak ngeti. Makanya ini bimbingan membaca dan memahami Al-Quran sedikit-sedikit ya. Dilihat terjemah perkatannya juga kan ada tu terjemah perkatannya halaman 126. Ini diinayah ya. Miliki nih bukunya sangat praktis sekali untuk kita yang awam belajar ya. Kalau yang pintar mah nggak yang gini yang gundul ya. Ini untuk ibu dan bapa yang waktunya padat ini lumayan, bukan lumayan, bagus ini karya besar. Jilid ke-10. Di halaman 126 di sana. Di ayat ke-5, zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Zalika demikian itu amr, perintah amrullah perintah Allah. Anzalahu <tutup> dia turunkannya ilaikum kepada kamu wa man wa'nya dan man siapa dan barang siapa yattaqillah bertakwa kepada Allah yukafir dia menutupi akan menebus anhu daripadanya sayyiat kesalahan-kesalahannya hanya itu dihapuskan kesalahannya tidak cukup itu wa yuzim lahu ajra dan dia mem memperbesar melipatgandakan baginya pahala coba ya Itulah perintah Allah diturunkan kepada kaum dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahan daripadanya dan dia akan memperbesar pahala baginya. Askinu hunna min hayyushak sakantum <Susuk> bi wujuhikum wala tudarruhunna litudayyaku alayhinna. Wa in kunna ulati hamla fa alayhi najah hatta yada'na hamlahunna fa in arba'na fa'atu hunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdii tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu menurut kemampuanmu nah itu jadi jangan menuntut berlebih sesuai dengan kemampuan si suami. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istrimu yang sudah ditolak itu mengandung, maka berilah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan kandungannya. Maka jika mereka menyusui anak bagimu, maka berilah mereka upahnya dan musyawarahlah di antara kamu dengan baik. Allah. Ajaran yang mana yang sebegitu mendetail seperti ini. Dan jika kamu menemui kesulitan. Maka boleh wanita lain menyusukan kepadanya. Itu. Ya. askinu Askinuhun. Tempatkanlah mereka. Min haisu. Dari, dari mana atau di mana. Sakantum. Kamu bertempat tinggal. Meujadikum. Dari yang kamu dapati menurut kemampuanmu. Wala waknya dan laknya tidak dan janganlah tuhbaruhunna bar, tu kamu menyusahkan mereka. Lihat baikku untuk kamu menyempitkan alaihinnya atas mereka. Wa inkunna dan jika mereka ula tihamlin, ya, mempunyai kandungan, ngandung hamil, ula tihamlin fa'anku alaihin, maka berilah nafkah alaihinnya atas mereka hatta yalbatna sehingga mereka melahirkan hamlahunna kandungan mereka fa in, a, fa in arobakna, maka jika mereka menyusukan lakum bagimu anak-anaknya itu ya fa atuhunna maka berilah mereka ujuruhunna upah mereka wa tamiru dan musyawarahkanlah bainakum di kamu bima'ruf dengan baik wa in ta'sartum dan jika kamu menemui kesulitan Maka akan menyusukan lahu kepadanya Ukhro yang lain Boleh Jadi kalau memang tidak ada air susunya Dititipkan atau kesusahan dititipkan kepada yang lain Itu ini Islam itu benar-benar Tapi hati-hati dengan saudara sepersusuan Karena saudara sepersusuan sama seperti saudara kandung Ini kadang-kadang kita tidak paham Itu Si A memiliki putra Putranya karena satu dan lain hal ibunya tidak bisa menyusui dititipkan sama tetangganya. Kemudian tetangganya punya anak perempuan itu anaknya dia laki-laki disusukanlah sepersesuan sama, itu kan tiba-tiba sudah besar jatuh cinta nikah nggak boleh saudara seper sama seperti saudara senasab. Tu, masya Allah ya hati-hati, hati-hati. Oh kita sama seperti susuan dengan sapi, iya kita sama-sama anak minum susu sapi, itu ya kadang-kadang ada yang kelakar Kenapa anak-anak sekarang bandel? Ya mungkin minum susu sapi kebanyakan. Makanya susu ibu asli itu lebih baik kan? Banyak manfaat yang didapat ya. Dia akan kuat tangguh. Baik itu dulu ya terjemah perkatanya. Ya kami berikan kesempatan kembali ayat ke sepuluh ya ayat yang ke sepuluh. Masih sudah awak tolak ini. Waleh Baik. diakafar. Assalamualaikum. Salam. Ibu siapa ini? Ibu Romlah, pakar di Pondok Timur. Baik, silakan. Belajar Baik. ya pak ustadz. Ayat yang ke 10 ibu ya. Enggak, silakan. Asli ya pak? A'udzubillahi minaashiyatohi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah gitu pak. Bismillahirohmanirohim. Askinuunaminhayuzakal tumnujadi tumwalatu dar. Madlajimu sakal, madlajimu sakal kali ini kalau walad Walaupun baru hun, dah lihat pun itu lihat pun dah, lihat pun dahiku nya Walaupun baru. Oh. Ayat ini susah, makanya untuk kelas sih. Yeah. Walaupun baru Wala tu dohun nali tu doyipu alaihin. Wain, yeah. Wain kun laulat. Bukan pendek, bukan pendek, bukan. kun ulat dihamlen faafiku. Ingat kun... abad banget Karena non matik oh, Atau tanun ketemu kaf dan kop Angnya banget uh, Fa'am bukan fa'ah Fa'am fiku alaihin Lahatta Ya to'na hamlahun Fa'in arba'na lakum Fa'atuhun La'uduruhun Jangan ujurahun Ber... Ujurahun Ditahan sedikit Fa'atuhun la ujurahun Fa'atuhun la ujurahun hmm, Bukan begitu Ujurahun Biasa nunia kan bertasjid ya. Bersisa Fa'atuhun atuhunna unjurahun itu Fa atuhunna unjurahun wa tamiru bainakum kaumnya siapa Pak Bu wa tamiru bainakum di mana Tahu ibasapawi tahu enggak Bu Ya Ih pasapawi tahu Kenapa ya eh ibasapawi eh. samar sama -sama. Wa, ibu Wa ibukas kelas wansi, kelas B ni Tajudnya belum kena ni. Oh gitu ya. Watamiru sampai akhir aja. Watamiru bainakum gitu kan. Ih pas apa Ibu? Bu? Samar. Ih samar -samar. Wa, itu. Watamiru bainakum bima Itu mah idhar itu Bu. Watamiru bainakum bima 'ruf. Watamiru bainakum adun wa anta di situ kan Wain... ketemu tak wa anta asartum wa anta asartum fa saturdih tiulahu... iya sayang ibu eh, bacanya sudah lancar tajwidnya belum tahu ini Ianya, gimana tuh belajar ya iya insyaallah iya ya, makasih banyak Bu Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik di 85 94785 agak telat sedikit ya <gifat> ya kami berikan kesempatan di 85 94785 assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan ibu. Ibulus ya. Wah Baraka, Silakan ayat yang ke tujuh ya. Liyum ya. fiqru saadiminsah. A'uzu billahi minasyaitonirrojiim. Bismillahirrahmanirrahim Dengan kelamaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Liusiq fiqru... liusiqnya uh, kalau ketemu fa ada bunyi m-nya Lius fiqru fiqrusa'tin sa'ni sa'di sa Lius يَقْضُو pendek makanya berhenti di situ kan ada tanda waqaf bu daripada menggantung oh, ya li ya Wa Waman... 'alaihi rizquhu. Ini harus berasa, Bu. Hadadanya Wa ma qadira fal yu fiq mimma Allah. Yeah. Iya. 'alaihi rizquhu. Riz, jangan kol-kolah, itu bukan kol-kolah. Riz, Riz. Mm -hmm. bukan kol-kolah kan? Wahai ya. kudirah lahir zikuh fali. Huknya panjang, marilah kau sirah. Ayah, ada yang berdiri kan? Domahnya terbalik. Oh, iya. Iya, panjang di situ. Oh, itu panjang ya? ya. Al Quran Arab ini. Quran Arab sama. Oh, domah, setelah domah ada koma kecil kan? Huknya yang panjang ya. ya itulah oh, iya, itulah marilah kau Makanya harus belajar tajin ini. Ya, wa man qudra 'alaihi rizquhu falyufiq mimma ataahulla faalyufiq mimma jangan sika ikhfal e, e, e, kalau-kalau nya gini mimma jangan sika fiq fiq iya heem Maksiqamim ma'atahum lo, la yukalifum nafsan illa ma'atah, saya jalum lo bagausari. Jangan uce, jangan kolakola. Saya itu kolakola. Sayang jadiallah Allah ba'da usri yusra jangan usa, us us ibunus kenapa-apa oh. itu mang Saya ya Allah ba'da usri Ya jangan us ba'da us biasa aja us, usri usri usra ba'da usri yusra jangan dikokol-kolahkan saya ja'alullahu ba'da usri usri usri yusra Sebenarnya ibu di kelas B dulu nih ya. ya, ya. ya. Tapi udah alhamdulillah muallaf udah bisa baca Quran sudah bagus. Ya. Supaya tajwidnya juga dipahami. Dimiliki tak itunya kaset cd ibu ya. Ya, hmm, Pak, ya. nanti biar pinter tajwidnya. Ada kalau Pak ya. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Si kami berikan kesempatan ya Surah Al-Tolak ini masih ya Baru sampai ayat yang ke-7 Ini Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan rezekinya Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Ini yang harus digaris bawahi Allah tidak memiculkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Itu ya Masya Allah Saya ja'alullahu ba'da usri yusra Yakin itu, yakini betul ya ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, ada apa sila ke 0812 828 7881. Ini juga ada yang bertanya Pak Ari saya tidak, kok tidak pernah berani ya grogi terus uh, banyak coba baca Robi Sulhizadri ya pedi aja harus yakin itu ketakutan itu kan dari setan was was itu dari setan hilangkan gitu ya. Uh -huh. uh. silahkan kalau ada pertanyaan uh -huh. ke 0812 8287881 ini uh -uh, dari ibu Eni Anwar kalau kelahirnya tinggal dua minggu ya iya tunggu tunggu tunggu lahirnya jadi sebentar kan idahnya pokoknya sampai enak orang yang intinya idah itu masa menunggu satu jangan sampai nanti uh, di rahim itu ada dua benih gitu kan. Makanya ada masa menunggu tadi kan. Ada masa idahnya dan kemudian masa idah itu juga masa kesempatan untuk si suami istri ini apakah mau kembali atau mau bercerai gitu. Menarik sekali ya. Baru tahu kan. Iya, ibu ini. Iya. E, silakan miliki fikih sunahnya ya fikih sunah ini jilid ke-8 tentang talak. Kemudian ada juga bidayatul mujtahid jilid kedua. Ada juga fikih Islam. Fikih eh, Islam asalnya menarasid ini lebih, muda, lebih mudah ya dicernanya untuk kalangan awam kita yang baru belajar. E, dan ternyata ya tentang talak ini, wuduh, e, bacanya sampai susah juga ya, pusing juga. Tapi tak apa-apa kita belajar aja ya, insya Allah. Ada saran ada kritik silakan ke 0812 8287881. Baik, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Belita bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bang Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon.